gabono gitorri zuio entzulei gamers podcastera ba, que esote podcast al debatetikan. Eta bestetik ere bai, ba, e, e, ba bueno, mintza praktika, ez? E, ez dakizuten nola ba, gogoratu dudan mintza praktikoraren hau zen, ba, bueno, ez dakizuek, baina ni eguberritan ba Euskal Herria joateko aukera izan dut, familiaekin eguberrek pasatzeko. Eta, ba, joe, nola somatzen dut, e, Euskara Falta, e, Euskara Praktika Falta batez ere, ez? Pixkat e, hau, e, podcast hau bilakatu dut, ez? Nere, nere ekokamera ho, ez? E, nik bakarrikan nintzen, <gülüyor> egiten dut, eta saiatzen naiz ez? Noiz, benka, ba, biskat, e, ba, bueno, euskera asko, euskera asko, ba, ezakit, ez? E, edukiera entzutea, bai, bueno, streamerak, edo podcastak, edo irratxaioak edo, baina, ba, egia da, ba, batekin eta bestearekin, ba, azkenean... E, Ba, ba bueno, ba, ari dela, ez? <risa> Euskara eta batez ere ba kontatzen dizuetan bezala. Ba, orain egurritan e, irunera bultatu naiz dela familiaekin egurre pasatzeko, ba, ba ez dakizuten nola ba, e, somatu dut hau. Zer moduzuek eguberriak espero dut ba, ba hortikan bueno, denak ondo egotea eta o, e, ba, urte berria, ez? E, ondo hasi izatea. E, nere partez, ba, nahiko, nahiko lasai, e, oso on, on, ondo pasatu nuen hor familiarekin, eta gero, ba, urte berrian, onee, bueltatu nintzen, eta, bartzen eta, ba, bueno, haukire zandut, ba, piskat, ba, e, jokutara jolasten jarraitzeko, eta, ba, piskat, ba, ba, saiorako edukiera, ez, piskat, aurreraatzeko. E, gaur, gaurko saioan, e, ba, duela, ez dakitaz, hilabete bat edo bukatu nuen e, joku bat iburuz, e, itzen goizuet, dela, Warhammer Hired Gun, ez dakitu Warhammer berroi mila Hired Gun edo eta ba, bestetik ba, komentatuko duzuet best, beti bezala horrela ba, ba, ikusi ditu duan eskintzak, ba, aurrera atzi duzuet azte honetan ez direla asko egongo eta bestetik herbai, ba, komentatuko duzuet aste honetan e, irakurri ditu duan e, ba, bueno, pare bat e, berri, nahiko interesgarriak iruditzen zezkidanak Eh, kanpoan utzi ditut eta gustatuko litzakeke, beste ba, bestez datorren saiorako edo esmentatzea, e, ba, ba bueno, esan bezela, berri ugari eta garrantzitsu e, izan dirazken asteetan, bestak beste, ba, ba, epaileak e, e, ba, bueno, esan dutela, ba zuka adibidez Steam edo edo Epicen edo bideo bat eztema duzu. E, ba, bizitza ba bueno bat eroseko batzen zenozela ba beste lagun bati saldualdi ez daio jokizula, edo ba, beste lagun bati utzi ez eta beraz hori ba, e, guztia e, gaur egun egitur, e, ba, plataforma hauek egituratutak dauden moduan ba peskat hakean e, ba, bueno, jartzen ditu Eta gustatuko litzakeke, esan bezala, ba datorren saioan peskat oniburuz hitzaitea e, zeren, ba bueno, bai eh patecere ba, e, ba, bueno, konsumidore bezala, ez? Eh abantail ekaragarriak baina bestetik ere bai, e, ba, bueno, azkenean e, legalki ba orrlako ba, ba, bueno, borroka bat zegoen E, Badakizute, badibes, ba, ba, mueble bat erosten zutenean nehan zuek zaretela mueblaren jabea, ez, erosidu zutelako Baina, ba, musikarekin edo bideojokoekin gertatzen den moduan Ba, ba, daude horrelako gautzatzuk erosten ditugunak Eta guk, berez, ez garela, ba, ba edukira horren e, jabeak, ez Eta, ba, esamezela, ba, steam edo epicen edo horrelakoak gertatzen dira Eta, bueno, ba, esamezela, ba, ba, tema oso interesgarria eruditzen zait Eta, bueno, pa ba, comentatzeko ere bai, ba, shamestela, eh, azken aste pareuetan eh, ba, decente jolasten egonez, eh, naizela, eta ba, ba bueno, datorn astean, ba, ezakik datorn astean saiatuko nezaber, astero grabatzen duen, ba, kezu te zein denen ere nere nere rekorra, esta, eh, comentatu no az, azken saio no boste, kit 5 o 6 saio, e, ba, la uilabetetan, oso ondo, nere parte, esta, esta. Baia bueno, shamestela, ba, ba, guzti hau izango da mugi bersonen, e, ba bueno, ba edukiera oraĩ musika pesiat igotzen dut eta eh astengara osea eskaintzeekin ze gutxi ez eh e, espero ditugun horlako eskaintzak batez ere orain eguberrek pasatu direla zeren ba bueno badakizutez e, dena gero si bear izan ditugula segurazki opariak eta familiantzako lagun ikusteak lako zeak eta ba, ba bueno orain gastatzea fiskat ba atzera botatzen de eta beraz ba ba bueno lehen eskaintza e, astebonetako lehen eskaintza Izango da, eh ba, bueno, bat, ez? doañe kobatz, epik esk astero es el eh, bestela, bideojokoak ba, ba, eskaintzen ditutuen eta aste honetan Apple Tale Innocence zeneko jokua, eh digu, ba, gizute, es bueno, sta es bada gizute bat, non ba, ba bueno, eh, pro, eh, protagonista kasoetan eh neskat bat, Bereanaierekin eh juango da eta ez dagola fiskat erdiaroan eh, kokatuta, non ba Ba, nola da eh peste ugonika bueno horrela plaga bat e, ateratzen da eta ba izango da aventura eta sigilo joku bat non eh ba bueno eh e, eta pizka eta eta bueno arrato eta keiztoak soldaduak eta bar atzean utzi beharko ditugu horlako puzzle mekanika eta sigilo mekanikak erabiliz eta e, bitartean ba, bueno, pixkat e, planteatuko piskat planteatutako ba, ba, erdiaroko mundu bat non ba bueno orlako ba, ba, oso gaizki dian eta pixkat da, da orlako ez da mal rollero baina e, badauzka holako sea momentu batzuk nahiko goreak ez <laughs> esa mesala ba A Place Tell Innocenzau A Place Tell le, Jokua e, epica story industute doan beraz ba bueno eh ba, korrigen jokua lortzera Beste joko bat eskintzan dagona, eskintza ez da prezio oso ona, e, berroita mala dira, baina, ba, bueno, ba, pixkat berri eta eskintza artean orlako natura batean ekartzen dut, zene, ba, ba, bueno, azken, e, e, nola da, e, joer, video game awards edo horlako orlako ba, ba, e, bat ospatu dute, eta, ba, bertan, e, aukeratu dute, Baldur's Gate iru, E, urteko bideo jokurik oberena e, oso, ba, bueno, harri-garria ez tenen joku oso hona da, baina bueno, harri-garria kasu honetan, normalean e, bideokonsoletan ateratzen den joku bat aukeratzen dutelako eta kasu honetan, ba, gaizkiz banago, balduruz gait e, esklusibo da ordenaga joan. beraz, bat zentzu ba, nahiko harri-garria, e, baina egia esan e, e, e, e, e barba dugu, ba, esan bezala jokoa oso, oso oso oso ondo dago kasu honetan, e, oren txabertan estimen e, berroita malau eurotan daukazute dutek, gaizkiz banago eh gogen dojeogen 40 e, 60 €tan gutxi gorabera eta bueno ba segurazki hokuau e, sei jabetetana edo ba ba erdira jetziko da eta beraz ba bueno e, ber momento horretan arosiak baduzute ba osaukera ona izango zute esan bezala ba, bon, komentatu gonen saion az eta ba, ba youtuber eta horla streamer pillo bat dituzute pizkat froga bezala e, komentatzen ze ona den hokuaz zenbat aukera eskaintzen dituen eta pizkat eh zenbat jenderako seguraski izango den, ez? Rol mundurako sarre, sarrera oso ona, ez? E, ez dute hitz e, egiten markatu. Em rola baizik eta ja eh ba, eta Papera eta Polygrapherekin jolasten den rol hori, ezta? Pues estamos a la Baldur's Gate 3. Eh momentu honetako azkentzan, eh plataforma e, Merkena, Steamber, gaita, euro. Eta ba astebonetako azken berria, e, barkatu azken e, Eskaintza izango zute, eh, Asus Rock Alive izeneko ba, bideokonsola ordenagailua, ez eh, komentatu genuen, saioan, aterazenean, dela ba, ba, ordenagailu konsol izatua, ez, deitu direzaiok egu, zeren, ba, ba, bueno, berez ordenagailu bat da, baina orlako konsola portatil baten formatuan eskaintza digute, bere kontrolekin, bere iostikekin, eta bere pantaia eh, taktilarekin, ez da? Eh, Oaintxe bertan, versio normala, Zeirunda larrogeita emeeretzi eurotan badaukazute Amazonen, eskintzan. E, badago horrelako goi gora godagoen bertsio bat dela e, proze prozesadore ba, potenteagoa ekartzen duena, zeta bat stream izenekoa. Baina, ba, bueno, ba, esan bezala, e, e, Asus Rock alai hau e, Steam Deck, baina berez bideokonsola obeagoa dukazute, pantai obeago erikin eta bar. Eta ba honetan garezteagoa, eh Steam Deck baino e, ba, Ia berri euro gasteagoa, baina, ba, oso konsola interesgarria, ez da. Eta hau esan da, ba goatzen aste honetan egon diren eh bueno, aste az, az, honerarte egon diren ba, berri bi berri garrantzitsu edo oso interesgarri iruditzen zaizkienak, ez? ez ezkian, Lehena, eta segururik toki guztitan irakurri duzute The Day Before jokuari buruz e, atera diren ba berri guztia hauek, ez? Eh pschat kontestuan hartzeko The Day Before ga eskanagopi millata 19 trailer baten bidez aurkeztu zen e, joku bat daukagu, ez zen aurkestu horrelako eh joko e, festa batean edo eh e, batean edo The Game Awards edo eta de Summer Festival de Orlaco batean, baizik eta e, Piskat interneten jarri zuten hor e, trailer bat eta ba piskat anunziatzen zen piskat ba e, nola da MMO eh claco MMO bat bezala ezta eh jolastu baduzute adibidez eh de division, ba de division izango balitz eh ba, mundu ireki bat, ez? Berta ma ba, piskat e, ko, e, kontatzen ziguten aldea horlako ba, eh zombie katastrofe ikaragarri egonda eta bazken azken Superbiteak edo hiri ba, ba, batean e, e, biltzen dira eta hiri ir, horretan horrelako ba, no, e, ba, superbientza joko askotan egin dezak egun gauza guztioiek egin ditzakegu ez leudetikan ba, e, gauzak lortu ba, materialak e, janaria armak horrelakoak e, gauza krafteatu, ez lortu ditugun gauza guztioiekin Eta, ba, azkenik, ba, eh, jokalarin artean interaktuatu ez. Eh, barkatu, soinuak entzuten baditu zutez. <laughs> <laughs> e, Whatsappeko mezu pilo bat ir irizten adizizkit. Eta, ba, joak pipi, pipi, pipi egiten du eh, behin eta barriro. E, ba, hori, komentatzen nuen bezala. Ba, hori, ba ba, superbientza shooter horrelako MMO bat. hasiera e, batean ez, traileraren ikusten genun moduan, ba, o, grafiko sozo so zonekin. Eta, bueno, badakiz dute, bazken urteetan horlako lako, ba, crafting eta superbientzia jokoak oso, ba, hono, bueno, gorakada garantzitxo izan dute, ba, dena goratzen dugu, ez, e, e, balje, emadibidez, ze e, jaipa sortu zuen jokonek, bainan, hor e, ditugu ere bai, horlako joku pilloat, krafteo eta hori nazten dutenak, ba, bueno, simple naseguraski eta popularrena ez e, minecraftak azute, baina, bueno, terraria eta horlako jokoak ere bai, ba, hor daude, eta badakigu ere bai, ba, joku moderno, haguen estilo horretan sartzen ez den joku moderno piloadokate, baina horrelako mekanikak erabiltzen dituztenak, ba, dibidez. E, Kenshin Impact, e, ba, janariak eta hori sortzeko, edo armak e, berritzeko eta bar, edo, adibidez, ba, bueno, horreintxe horretan jolazten, jolaztu, komiletartean, Pokemon Sleep aplikazioa instalatut eta horrek e, badaukan nola baiteko esan dezaku, krafteo komiletartean mekanika bat ere, baiz. Eta bueno, ba, esan hau, eh, The Day Before izanekoa, eh, ba, trailer baten bidez ezagutara zi zen eta jendea ba bizat burua galdu zuen, ez? Ikusten zelako ba, ba, grafika, eh, grafikoik ikusten zien eta gainera ba, esan bezela, batematika horrelako jokoak ba, ba, modan daude eta eta esan bezela, ba, orrelako mekanikak ez crafteo eta barsa sartzu dute eta hori, ba, jende asko bideratzen du joku hau itxoetera, ez? E, justo E, ba, urte bat eh es que barca es que es bana an eh ez? Eh e, e, e, kaleratuko zutela komentatzen zuten, baina justu herdean ba pandemiaetorrizan eta pandemia etorrizenean, zenean ba, ba joak ba, jokup eta e, ba, bueno, desarrollo ba bat geldit, gelditu ziren eta ba joko nire bai, berez dirudinez ba agertatu zitzen zerren A ba, bueno, momento horretan e, beste trailer bat ezagutar zuten, eta ba comentatu zuten, ba, e, ba bueno, gende gehiago kontratatu zutela eta ba jokoa atzeratuko zela eta segurazki ba 2022an e, kaleratuko zela. Or eh Badaki Word lako jokoak batez ere ba oso pinta ona dokaten joko hauek, ba eh batez traileretan ikusten ditugunean eta ikusten ditugunean eta ba egun baterako prometeen direnen gehieneztan atzeratzen direla eta ba jendeak nolabait espero zuen, ez? Baian ba ginen pizka bat, ba e, animo horretan nor non e, ba, ikusita Adibez Tierpank edo edo Pokémonen e, polemikak, ba, jendeak nahiago du, ez? Ezai ez importa pizkat itxoitea. E, Baina jokoa eh, ondo iristen bada ba hori bueno, nai gute pizkatitu dute ez baina bueno eh, azkenean azkenean beste berri bat komentatu zuten beste horlaku gameplay batekin eh, argitaratu zutena, no ezatzen zuten azkenean ba aurten eh, bueno aurten <laughs> e, joan den urtean kalerato barzela 2023an e, ba bueno jendeak, eh, ba gogoan direkin hantiekin espero zuen joku hau eta, ba, ba, date irizten da, gezkizpanago, eh, abenduan eh, estrena duzen jokua, eduela hilabete bat gutxi gorabera eta, ba, non, ba, bueno, ikusten da, <laughs> ba, jokua, etzela, ba, promozten zuten, eh? Zer, alde batetik, kan, Tristoonako eh, downgrade, ezakin norasaten da nau, eh, ba, izan zuten grafikoak, ez, e... Eh, bakigugu, ez horlako joku bat estrenatzen denean eta bakristanako grafikoak ezagutazaratzen direnean, trailer baten bidez eta bar, ba, askotan bat, cinematikak girela edo edo noraitek ordenagailu batek mugetzen duen cinematica bat, naiz eta ba, jokuaren hocwaren ba motorea erabilita bar eta ba bueno, ba espero gen un horlako bajoi bat, baina Besteko, ez zain ez? Jokoak ez zaukan, ez zaukan, e, ba, atrelean ikusten zen itxura berdina. E, galtzen zien detaile pilo bat, ez? E, iluminazio galtzen zan, detaile galtzen zian, eta bar. Eta bestetik ere bai, ba, bueno, jo, jo, e, jendeak asko kexatu zen, ez? E, ba, adibes, zombi oso gutxi zeudelako, ez? E, iritik bueltak eman e, altzen dituzke, eta, ba, zombiak ez aurkitu. Eta, klaro, horrek, ba, lehen, e, ba, pixat, lehen eh bueno ba, e, kontrako iritzeak erakarrez zituen eh hortika ma polemika puzten Juan Sanz zeren gende pillobat eh hasitzen ez e, diruaren e, ba, uno, e, jokua itzulin ajan e, plataformez plataforma eta bar Eta ba, horrek e, nolait, esamezela, e, ba, puztu zuen globoa gehiago eta hortikan ba, batean, ba, bueno, dat, e, egun bat edo biberan dugo, ba, garatzaia komentatuzu zuen, sentitzen zituela ba, jokuak zituen, e, irteran zituen arazoak, saiatuko zirela ez, e, arazoekon pontzen eta pazientzean eskatzen zuten. Baina, hor ba, bueno, pixka bat piztu zan suaz, eren... E, Gero, ba, ezagutara ziren detalle askoz gehiago, ez? Batetik, ba, streamer eta, eta bueno, e, edukiera sortzaile iepillo bat, e, bat ez ere, ba, bideojokuen e, garapenarekin kontaktua dituztenak eta bar, ohartu ziren, ziren ba, e, jokuan agertzen ziren, e, ba, ba, bueno, e, nola da? E, ba, bueno, irudiek ez, nola, asetak, ez? E, ba, farolak, kaxiak, kotxeak eta bar, ba, unrealen jin e, motorekoak zirela, hau, normala da, garatzaileak eskok erabiltzen dituzte, bainan e, ba, ez, ez daudela bat ere modifikatutak, ez? E, horrek normal esan nahi duena, apiskat, ba, egin e, dela ez? E, normala da, ez amez dela, ba, bat bi iru modifikatugabekoak, baina beti jartzen dizkioetan lako detaile etxobatzu, ez? Ba, ez dakit, ba, ba, Horrelako pinta da bat, grafiti bat, edo ezak, ez dakit, bakoitzak, garatzeiak oitzak jartzen dizkio bere detailak, ez? Maen kasunetan, ba, etzen horrela orre, agertatzen. Gainera, ba, oartu ziren ere bai, ba, jokuan agertzen ziren mapa askok, ba, horrela e, ba, erositak eta modifikatu gabe zeu dela jokoaren barruan, eta, ba, bezala ba, ba garatzei ekin kontaktoan dagoen jendea, ba, hori e, komentatu zuen, ba, ba bueno, hau, egia bada, piskat, txapuzero, oso txapuzeroa dela, ez? E, Esa bezala, honek, suap iztut zuen, zeren, ba, bueno, jendea kodea bilatzen hasi zenean, eta piskat, bueno, kodea ez, ez dago e, irakurgai, baina, bueno, hor detailak ikusten hasi zirenean, ikusi zuten, ba, jokoa ez zerela, ma, ez zera, ma, la, e, garapenean bimia eta meretzitik, ba, eta, eh bat edo 2022tik kan bakarrikan. Horrek esan da dizuen, hasiera ba, e, batean e, aurkeztu zituzten trailerrak, kezurres zirela. ez. Beste tikerei bai, ba, e, bueno, aurkitu zuten ere bai, ba, ba, bueno, e, jokua baterek garatu gabezegoela eta eta zirudiela, ba, joko bat ba, Urte bat edo bi sartu dezkiotela eta gean, ba, bost 5 eh 5 edo 6 urte gehiot faltatzen zaizkiola. Eta horrek, bueno, ba, ba, e, polemika areta gehiago puztu zuen, eta, ba, hortikan, e, egun gutxitan, ba, garatzaieak, e, ez daukat izena horrein txebertan e, zein den, baina, bueno, garatzaieak komentatu zuen, e, ba, jokua e, denetatik zutela eta, pixkat, e, ba, ba, geldena gelditu barzutela, ez? E, hortikan ezatu, ezagutu genuen adibidez, ba, e, ba, bueno, ba, zirudiela joko estafa bat, baina ba, ba, bueno, galdera asko sortzen dituen estafa bat, zeren joko hau plataforma joko hau plataforma digitaletan bakarrikan saldua, saldua eta normalean, ba, plataforma digitaletan orde duen jokoa, e, gutxien ez zila bete bat, e, irauten du plataforma arruan, garatzailetara iritsi baino lehenago parkatu <coughs> Beraz horlako ba, bueno, ba, estafa bat e, planteatzea ez e, plataforma digitalekin nahiko zaila da eta <coughs> daki e, e, era errexago batean lortu daiteke ez da horlako estafa bat e, lortzea ez edo garatzea. Bestetik ere bai Bon ba, bueno, gertaan e, ba, batean ba, garatzaileak desagertu zirela, E, sare Social Etiquetabar eta eh basegituan eh e, ba, IPA edo bueno, jokoaren kopiraita saldu zutela beste beste garatzaile bati ta peskat ba, bueno, desagertzen ziela, ez? Eta horrek ba gehi, galdera gehiago e, ba, bueno, e, sustatu zituen, zeren ba, suposatzen da jokoa no? onabe estafatu izan dela, baina ez dakigu nor estafatu duten, ez? Eh garatzaileak bere gaizkizoa nago Errusiarrak dira hor teori ba, teoria batzuk agertu dira, ez e, komentatzen dutenak, ba, segura hor Rusia barruan e, ba, kontaktua izan zutela ba, beste estudio batzuekin, edo hor no, lako business angel batzuekin, ez? E, ba, dirua jartzen dutenak hor garapenak aurrera emateko eta ba, agian hoiei estafatu dietela, baina kontua da, ba, bueno, ez daukagula informazio askorik nolabait desagertu dira, Jokoaren eh kopiraitata saldu dute, tituloa barne eta momentuz e, ez, dak, ez daukat hemen enpresa zein zeindan hori ba, guztia erosiduen enpresa baina momentuz ba bat e, e, gelditzen da pizka tiraean, zeren enpresa honek erosiduenak komentatzen du ba garapena jarraitu nahi dutela eta pisat jokoa hobetu nahi dutela Baina, ba, bueno, ez, ez daukate berailekargi eta guk ezta, ba, zer dagon garatuta, zer dagon garatu gabe, ea jokua ba, duela urtepare bat edo, existitzen zen edo, noraitok horrelako las bat egin dute unreal e, motoraren e, ba, e, testurekin, horrela hor ba, saltzen dian e, aset dia, e, guzti hoiekin, beraz, ba, bueno, osokazu arraro bat, ez? Bestetik ere bai, pixkat, e, ba, mm, askotan komentatu dugun bezala, ez? Honek e, sustatzen ditu, galdera pilo bat, eta batez ere, ba, ba, badakiugun bizitzen garaela horrela. Ba, mundu kapitala ez da batean, eta, ba, pixkat, Gustatzen zaizkigula gauzak ba ba hasieratik eukitzea, baina egia da ba joko honek joko honek ba, ba, ez? E, bere arazoak eta bere garatzaileak, ara, bere arazoak izango dituztela, baina ba piskat gizarte bezala, eh piskat galdetu gara e, dugu gure buruari, ez? Eh fomoa edo piskat kanpoan gelditzeko bildur hori ea pena merezi duen, zerenesan bezela. Eh joko hau estudi, bueno, ezagutzen ez genuen estudio batetik kan etortzen zala. Beraz, ba, bueno, kredibilitate gutxi eta batez ere tamainako proiektu batekin, e, bestetik ere bai, ba, bueno, ba, joku hau ba eh sal, aurresalmentan edo pila bat salduzan eta bas, amezela, ba esan bezala garatzaileek ez bad ez badia konfidantzan konfidantzazkoak eta eh Ez que te e, bere proiektuaren atzean zeo zer, beste CEO zer, es ba, bere esperientziaz itze egiten diguna eta bar. horrelako, ba, orrlako pa ba, 80 ezakitzen bazen, eh 50 30 eta 80 euro ordaintzea, ez? Aurrez ordaintzea. Ba, eia joko ondo ataratzen dan, ba peskat neri eh oso arriskutza iruten zaite, ez? Eta bataz ere orrlako ba, espiral, espiral batean sartzea, ez? ez dia azken urteetan e, ba kasu gutxi egonez, non gauza bat prometten zen, jokoaren e, irteran edo jokoa irte ba, irte mañolen eta jokoaren irteran ikusi genuela, eh ba bueno, pizkat hor kaleratutakoa ez, zela bat ere, ba prometten zena, ez. Eh segurazki, ba or, zela, da kasu famatuena azken urteetan, baina eh esan horrezkeroztik, ba kasu gehiago egon dira. Eta, ba, esan bezala, ba, piskat, e, ez gure buruari galdetu bardi gu, ea pena merezegaitun, ez? Horrelako e, aurre erosketetan eta barzaltzea, ez? Ondo dago, noski, karatzei egi, ba, piskat, e, ba, bueno, e, laguntzea, eta eta lehen egunetik e, en, nola da, e, jokoa erostea, baina negia da, ba, piskat, ba, gaur egun batez ere, baditugula ditugula erremin bat, batez ere basare zuzialetan, eta... Review, re, review berrak eta no analisia jokoia analisia egiten duen jende pilo bat ezagutzen duzute zuek ere bai. Papichat ba, e, ba, kritika ba kritikak itxoiteko, ea jokoa ondo dagoen, e, jokoa bukatuta dagoen eta bar, ez? E, Adibidez goratzen dut, ba nerezako ba izan izan detekela, kaso ba, harrigarriena, ez? E, bere momentuan Assassin's Creed sagarekin gertatu zena, gaizki ez Syndicate edo jokoarekin, e, baina e, Ez nago, ziur, horentxe bertan, ba, bueno, gertatu zen, ba, jokua aleratu zela, eta e, jokalari bakarreko jokua izanik, ezin zen jolaztu. E, Ubisoftek bere momentuan, e, komentatu zuen, bueno, piskat, e, irten bide temporal bezala, e, komentatu zuen, ba, gian, e, ba, bueno, e, egin bar genuen nazan, interneteko kablea, kendu, eta orduan ikusiko genuen, ba, jokua hobe joaten zela, zelena, ba, sartu zuten kristonako pro, eh, antikopia programa, antipirateo programa hartu eta horrek ba esperientzia guztiz e, zapusten zuen, ez? Beraz, xemanzela, ba, ba, gaur egun ba errementa pilla ditugu jakiteko lehen egunetik joko ondo dagoen, jokoa gaizki dagoen eta pesat hori ba, ba, ez dela bat ere kostatzen, ba, TikTok, YouTube edo Instagramen edo nahi zuten tokien ba, e, jokuren analisia bilatzea, ea ba batebate no, komentatzeko ea joko ondo dagoen edo ez, ez? Ba, bueno, zamezela, e, kasu pixka trukulentua de before jokuarena, e, momentuz ez dago informazio gehiago, baina, ba, bueno, espero dezagun, haber, e, garatzeak hor ratzetik anateratzen diran, e, irakurriduan azkena da bere enpresari e, ez dutela e, saldu enpresa, ba, izeketa, e, ba, bueno, bere zeuskaten baina e, propietate intelektual guztiak saldu dituztela, baina enpresai iztenez aldatu diotela eta komentat, bueno, irakurri, irakurri dudanez, ba, ez daleen aldia enpresonek hor ba, lako gauza bat egiten duena. Beraz, ba, bueno, piskat, harretarekin e, egon beharko gara, e, batez ere hor lako ba, e, telefonotan eta askotan gertatzen dena, hor lako ba, ba, e, estafak, eta beraz, ba, bueno, harretan ez izam, amarko dugu, aber jakiteko tipo ignorantza joaten dian, eta zer promeste duten... <laughs> etorkizunean, pixat, ba, hortikane e, ateratzeko ez. Eta, bueno, e, gaurko azken berria eta ere bai oso garantzitsua, gaizkiz gask, banago ah, e, atzo gauean edo atzo harratxaldean aterazen e, berri bat, dela, ba, urteko e, ume batek, ba, Tetrisaren e, errekorra austen duela, ez? E, honek Arebak pa ba, kontekstu bat berdu, ez? Eh, ari gara itz egiten Tetris, e, Nintendo NES bidekonsolaren Tetrisa, ez? Duela, bezakitu, 80garren hamarkaren kaloreatutako, ba, eta bere Tetris bertsioa. Eh, claro, hau oso oso holastua egon izan da eta, ba, urtero badaukazute, eh, Tetrisaren munduko txapelketa eta horrelakoak ospatzen direnak, ez? Eta ba, bueno, konteztu bezela jakin behar duzute, ba, joku hau, eh, bueno, Tetrisa jolaste ez baduzute, ez badarrete, ba bueno, eh, orrlako jeski geometriko a eta guke egin badugu, ba pizkat puzzle bezela, ez? Forma geometrikoiek hor e, e, fondoan, ez? Jarri Eta saietuko gara, biskat, e, huekoak ez uzten eta ez ditugunean hueko, huekoak usten, ba, e, ba bueno, no, linia bat e, lortzen dugu, eta linea hori desagartzen da, dena, maila bat jisten da, eta horrela jarretzen dugu, ez? E, mailak pasatzen ditugun heinera ba, nor normalean, ba, amar, e, amar linia burutzen ditugunean, ba, maia bat igotzen dugu, eta hori gertatzen denen, ba abiadura haut da, ez? Eta beraz ba, eh gutxi gora behara 2006an edo e, ba gertatu e, pisat joan zen e, ba, rekorrak egon bueno, e, e, erortzen joan ziren eta ba, esan bezela, ba, gogor ez ez bana 2006an edo azken rekorra izan zen eh ba bueno, zen bat linea lortu zituen egun tapiko, ez kontua da toda e, ba, bueno, zirela E, jokalariak ba, oso sai izan uzela ba errekorri e, burutzea zergatik zeren eh ba, bueno, bezala ba, iristen da momentu bat abiadura igotzen dela eh ez dizula denbora ematen ez piezasak beretokean jartzeko eta beraz ba, bueno, iristen da momentu bat ezin dela jolastu. tu eta hortikan ba urte batzuetara ba ateratzen beste jokalari bat ba, Tetrisera jolasteko teknika berri bat e, ba, garatu zuen eh eta pixkatzen, eh ba, bueno, behatzak or botoien gainen jartzea eta beste eskuarekin ba peskat mandoarik golpeak ematen zezkion zeren, ba bera ohartu zan ezaukalak eh abiadura beharrezkoa abiadura, ez? Hain azkar eh emateko markatu eh botoiei emateko, baina horlako ba, ba, ba beste eskuarekin, ez? eh pa, pa, joko bazun bezala, ez? Horlako gestoak eginez, askoz ba, azkarrago pulsatzen zituen botoiak eta horrek ba eh eragin zuen ba, berak ba, errekorra auste ez? eta horrela ba, urte batean jokalari famatu gehienak ba, estilo horretararantz. E, biratu zuten eta hasi berri errekorrak e, erortzen ez. Eta hortik ba, pikat sortatu zen galdera ez noiz arte mm, edo zen ez baize mailer arte igo daiteke. E, edo mailer arte iritsi daiteketrizan Tet, zen... zen zein azkarreman bartzaizkion boto jere ez, ba, iristeko momentu bat, non zingera jolaztu. Eta horreterako, ba, sartu zen, e, ba, bueno, esten handagon beste jokalari bat, e, bat ez eros, ezaguna dela, ba, pixkat, Tetrisaren e, ba, ikasle bat delako, ez? E, kodea begiratzen du, e, inteligentzia artifizialak eta robotak garatu ditu pixkat, Tetrisera aplikatutak, eta honek, ba, e, intzuen horrako, ba, esamazela, e, ia bat sortu zuen, Tetrisera jolazteko, eta, Ia honek egiten zuena zen, e, ba, bueno, e, jo, etetrisea jolastu, obetu, eta heber, eta hain askar e, jolasten zen, ba, beratzako e, ez egola limite fizikorik, ez? Boto jei askarragoi edo. Eta horrek, eragintzuen, ba, bueno, e, hor ba, pixat kode ikusten eta bar, e, iritxizteren pixat e, iritzira, ez? Ba, Iritxiko zela momentu bat, non joko hau txiko zen moment hor izango zen eh, jokoaren 2000 mila eh, barkatu berregun berrogeita masei garren maila maila hor, eh, maila horretara egistenzarenean jokua eh, ba, bueno, memoria gabe gelditzen da eta momentu horretan 0an eh, joaten da berriro edo blokeatzen da bi gauza gelde, gertatu daitezke Eta orduan ba, momentu horretan zegon jokalariko berena, ba, bi urtetan jarraian e, irabazio zuena Tetrisaren txapelketa, ba, jarri, jarri zen, pixkat e, bueno, e, objektibo ez dela, aber lortzen zuen Tetrisa blokeatzea. Claro, berak bazekin 256 mailara, eh 50 garren mailara iristea, ba ezin ezkoa zela, eh gizaki batentzako, baina E, egon ziren kodea begiratzen eta esan bezela ba iau garatu zuen jokalariari esker ba ohartu ziran eh blokeatzeko e, beste modu batzuk zeudela, orla, memoria betetzeko beste modu batzuk zeudela, eta siziren hori ikasten eta zen mailan blokeatu zaiz eh sintekin e, eta ba hortikan peskat eh e, batzuk pasata ba siziren saiatzen eh Ba, jokoa blokeatzen ez, eta e, lehen maila hori jokua blokeatu dezaken lehen maia hori, egun berrogeita amazazpi garren maila da. E, eta bueno, saiatu ziren, saiatu ziren, eta egon zan, e, ba, esan bezala munduko txapelketa, biru egunez jarraian jolazten ez, streaming bideez, eta ber, ikusten zan. Eta ba, bueno, ba, jokoa hausten saiatzen nahi zala. Eta behin neta berriro, ba, bueno, galtzen zuenean berriro asten zan eta, e, eta bueno, ba, ba, hor saiatzen nahi zela, ez? Eta hor ez dena sartzen da, ba, amair urteko e, jokalari bat, amerikarra. E, azken munduko txapelketetan, ba, postu nahiko honak lortu dituena, eta da horako Tetrisaren prodigio bat, ez? Eta honek, ba, eta bai, jokalari gehienak ba, hau saiatzen nahi zirela, bera ere bai saiatzen hasi, eh, hasi zan. Eta, ba, zortea ba, izan dugu, ba, e, ikustea, streaming bidea zeta bar, ba, e, gaizkiz banago batzo, edo ere egun, hama e, iruduteko ume honek, lortu zuela, tetriza blokeatzea, ez. E, Lehen esan dut, egun da, berrogeit, e, berrogeita mazazpi garren maian, blokeatu daitekela lehenak, e, gaizkiz banago, egun da, berrogeita mazai garren maian da, baina, ba, egin behar da gauza oso berezi bat, ez? Egun da, garren maia da iritsi, eta momentu horretan bakarrikan eh ba, bat egin, ez? Eta tipoak eh ume honek bi egin zituen, beraz ba, ba, zela, ba saltatu zuen puntua hau, ez? Eta ordain ez ez taion beste modu ba gelditu, beste maila bati go, oraindik an ba, ba, zailagoa eta beste errekor bat bere bere izenean eta ba esan bezala 156 156+7 garren mailara igozan eta bertan ba jokoa blokeatu zuen, ez? Eta esan bezala Hau, streaming bidez ikusia izan da. E, oso interesgarri ere bai komunitatearen jarraipena eta komunitateen erreakzioa. zeren ikusten da streaming batean, eh ba pixkat, e, guztia jarretzen zuen zale e, ba, batek horlako multi streaming bat e, eratu zuen. Eta ikusten zan munduko txapelketa, e, barkatu munduko chapelketa chapeldu una peskat ba, abis, abisatzen diotela ez galtzen duen azken saiakeran abisatzen diote, ba, e, Willis Gibson hau mutilau e, saiatzen nahi dela, errekorra, eta hor duen azkar-azkar aldatzen du streaming bere perere pantain jartzen du, eta astenda jarraitzen ez, eta tipua azten animatzen, eta bueno, esamezela, ba, jende guztiak flipatzen du, e, ba, Willis Gibson hau, Blue Scoot e, izenpez jolasten duena, ba, lortu zuela ez, eta esamezela, ba, ba, ze diferentzia ez, adibidez, ba, ba, kirol profesionaletan eta ba, non iaia ia, ba, borrokak, eta eta bueno e, ikusten ditugu eta zentzunetan, ba, ba, e, mundu honetan eztena honetan era guztietako jendea egongo da baina ba pate nikuste duzu zenbat jende postendan zerendalen aldia horlako rekord bat lortzen dela, eta horrek esan nahi du ba segurazki behin batek bide irekitzen duela hainbat hain eta hainbat rekord e, eroriko direla ez eta bat e, Will Stephenson honek esan zuen ez e, eh ikusi dugula hau lortu daitekeela segurazki hasi berko gara ez m mm, pausa txikitan ez ha, hasi berko gara bagian ez e, saiatzen a, mm, gorain gorago joaten baizik eta aber zein azkar lortu dezakeden ba jokoa blokeatzea zein azkar lortu dezakeden ba 156garren mailara iristea eta jar jo, jokoa blokeatzea ez zen osabeztela Desde este día batzuk non abiadura eh está quizá aquí batek agian ez ezin du abiadurago ez abia hoez, e, garaitu eta beraz, Ba, ba bueno, esa mazela, ba segurazki da eh hemendikan e, eragoingo diren datorren gorrekorrak ba bizkat zentz horretan joango direla, ez. Chamestela, oso oso gai interesgarria batez ere ba bueno, segurazki askok zen ekiten orlako Tetris eh estena aña un zegoela, ba batez ere Tetris originalarena eta e, ba, batez eh ere e, bai ba, ze interesgarria ba zeren ba guztia e, bilatzeko ba jokoaren kodean hasitzen e, begiratzen eta pixkat, hasitzen matematikoki ba begiratzen ze momentuan blokeatu zintesken joko eta ber, oso oso interesgarria eh gomendatzen dizuet e, interneten e, youtubeen batez zere, ba bideoak bideo e, bat ikusteko aukera ba, ba balin baduzute Ba, ingeles ez, ez dakit nora da sortzaile, baina pixkat esplikatzen du guztia, ez? Zaten dokumental modura pixkat, kontestu modura esplikatzen digu non blokeatu daiteken, ze moduan blokeatu daiteken, eta beraz, ba, zergatik den aingarrantzitsua errekorragu, ez? Zamezela, ba, bari, neri oso oso harrigarria iruditu zait, eta bat ere, ba, oso interesgarria, ez? E, zein... I, e... Ikasita dagoen joku hau, eta aintzarra izanez eta ze, ze ondo memorizatzen duten joku hau batez ere, ba, ba, horregungo top jokalariak ez da. Zabenzela, oso berri interesgarria, horrein musika pixka jarriko dugu, eta hortikan, ba, azteko jokura juango nez, zabenzela, kasunetan zango da, Warhammer e, berrogeika, hired gun. horren oartu naiz, ba, kristonako krak, krak bat naiz dela, eta go, iegonez grabatzen ordu erdi, eta ez dut bat grabatu. Oso ondo, txalo niri. Zaitunak naiz, pixkat, laburubiltzen, ba, e, eta berriro errepikatzen, ez e, grabatu duan, ez. Warhammer berroi mila, hired gun. Zer, zertaz doa, ba, pixkat, e, komentatu nezuen beste zaitan, ba, nola, e, ba, guztatze zait asko ba, mundu hau, ez, lore hau, asko guztatze zait. Oso lore rekargatu bat da, oso esageratua, Baina, eh, ba bueno, oso, ba bueno, oso entenetan egarriraz zentzorretan eh, Liburu pila bat agertu dira Bideo eh, joku pila bat agertu dira Mai joku ugari badaukazote bada Warhammer berroimila eh, izanik pamatuena Baina badaukazote ere bai ba, Kill Team edo Nekromunda edo jokuak ere bai eh, Beraz, Warhammer berroimila jairkan hau ba, Piskat kokatzen gaitu eh, pixka bat esangoen ezake ba, Nekromunda jokuaren lore horretan ez? E, Labur bilduz, e, ba, bueno, Warhammer berregin mila, berrei, ur, bueno, gizadiaren berregin milagarren urtean, edo urte alternatibo batean kokatzen gaitu, non e, ba, bueno, ba, gizadiak bere garaien izan zen olako oso aroteknologiko teknologiko paro bat, non kristonako ba, e, lorpenak e, burutu zituen eta ba, bueno iritsi zen momentu bat eh batez ere ba bueno no labaiteko ba, robota batzuk sortu zituzten e, burnizko gizonak daitzen dizkiotenak eta ba robota hauek sortiz zitu, zitu, zituzten eta azkenean ba, bueno ez da e, Lorean ez du esplikatzen inoiz ba e, bueno ez azkenean ba eh hauek e, giza diren aurka e, joan ziren eta horrek ba, bueno, e, sortatu zuen ba eh non eh mm, nola mmm no la bait galaktiko batean, ez? Guerra civil batean eta zentzo horretan ba, e, ba teknologiko opar hoiek ba pesat hor gelditu zirean, Gero gertatu zan, ba, bueno, e, honetan, honetan daude horlako eh bueno, ba, espasuak e, dute horlako ba dimensio berezi batet, baten bidez dimentsio hori erabiltzen dute atajo bezala eta eh ba, hori hori e, ba, no bueno, zabaldu zen mundu errealera eta horrek ba eragin zuen gizadiak ez zuela e, bida jatu e, planetaz planeta edo a, bilaat kostatzen zela. Eta horrek, bat, zatitu zuen e, gizadia, galaxia guztitik, eta ba, nola bait, separatu zuen, ez, egon kontaktua, ba, imperiotik edo, edo, bueno, gizadiaren e, errejimenetik, ba, kanpoan zeuden planetetara, ez. Eta, ba, hortikan pixka bat, e, eramaten gaitu, e, ogeita mar garren, ogeita mila garren urtera gutxegoera, er, ogeita mabi garren mila, or, mabi milagarren e, urtera edo non, ba, nolait, ba, gizadia enperadoaren figurarei esker, ba, nolabait e, ba, bueno, hortikan altxatu da eta hasi da ez, e, edo saiatzen ari da, cruzada baten bitartez, ba e, mundu hauek berriro, bere erregimenera eramatea ez eta, ba, zentzu horretan Eh, ba, bueno, joango dira konkistatzen planetaz planeta, eta hortikan hasiko dira ez, eh, arazoak, zeren, eh, ba, bueno, ikusiko duzute bueno, ikusiko da, non, hasi erabatean, nolaieteko ba, ba, oso aro teknologikoa eta logikoa, eta bar, eh, eta hortikan, ba, joango gara, aro erligioso batera, non, ba, ba bueno, eh, hasiko dira ez, no, et, miresten ez, emperadore alde batetikan, e, eh, bestetikan ere bai hasiko dira miresten, eh, ba, unibertatean bizitzen dien nolaiteko bate batzuk edo jainko gaizki e, gaizto batzuk eta barrez eta barzentroetan peskat ba, bezkat, ba e, iritsiko gara berrogei milagarren urtera non garai honetan enperadora horrendik bizitzen bizirik dago baina ba 32.000 garren urte honetan gertatu zen gauza bati esker ba nolabait e, ba bueno erdigik dago ez hor batean baten jarrezuten e, berez ez dago hilik baina ez dago hilda baina ba ez tindamugitu, ez tindu itzegin, ez ez du ezer egiten, ezta bere piskat misioa da, ba, trono oe, jarri dioten trono horretan, ba nolabaiteko faro bat e, bilakatzea zeren ba sham bezela, eh unibertsio honetan bidaiatzeko, bida ba berezi batera edo dimentsio bat berezi batetik e, egin barduzu, dimensio hau. Piskat atajo bezala arabiliz eta ba, e, gertatuko da ba, bueno, ba, dimensio honetan bidaitezeko ba nunaiteko faro bat bila, e, far, faro farosikiko bat behar dugula eta imperadorea garrai horretan ez eh ba garren urtean nola ba, erdi hilek dagoen gorpu bat da eskeleto bat da baina dela ba unirse ba, faroa ez bidaitezeko faroa bertatik ere bai ba bueno, esan bezela eh gizadia e, gustiz deformatu da eta ikusiko dugu ba dela eh, lehen ba, no, logikoa eta zientifikoa zen gauza bat ba gustiz eh erlegiesoa bilakatu dela arrazaista ere baiz, zen ikusiko dugu garaio horretan ez gizadia eh, ezin hainbeste gauza gain ditugu ez eh, pasadako eh, E, milaka eta milaka o pasado ituire milaka eta milaka hortetan, ba azkenan ba, beste beste espezie alinijenak eta bar, ba ez direla giza diren lagunak e, eta beraz ba ba bueno saiatuko direla gizaudia aurkitzen duten bakoitzean, ba hiltzen, e, ez? Eta izan bezala ba bueno, eh garai horretan ba guk e, gure pertsonea zaintzonetan, ba eh kolmena hiri baten e, mertzenara izan, izango da, ez. E, kolmena hiriak dira, ba bueno, ba giza e, eraiki batzuk non ba pian planeta batean 2 3 horrelako bi 3 or, orla, daude eta eh biru hauetan ba gian planetako eh gista e, guztia e, biltzen da, ez? E, dira horlako ba mendi moduan eraikitako hiriak e, izan izan aldituztela hogei, hogeita mar kilometro altu eran, eta beraz, ba, bueno, ezango dugu horlako, ba, ba, distopia bat, non, pobreenak beko tokian bizitzen dira, eta, ba, ge, e, diru edo botere gehiago daukatenak, goian biziko dira. Gure pertsonaia zentzurretan, ba, e, irin, bueno, e, irionetako e, beko parteko, ba, ba, mertzenari bat da, eta, e, iritsiko zaizkigu gure lanak ez, eta gure misioak, eta zentzurretan, ba, saietuko ara, misioak burutzen, Em hasiera eh, batean, ba, bueno, misio bat burutzen egon gora eta ba misio hori gaizki aterako da gure lagunak ileingoitzki eh, dituzte eta ba gu bakarrikan geldituko gara. Ikusiko dugu ba bueno, aurre, ba, bueno e, zonalde horretan gaizkile berri bat e, atera dela eta ba giz, horrek ba zure lagunak ilditu eta zu saiatuko zera, ba nolabait gaizki hori e, bilatzen eta iltzen. Horretarako ba, bueno, e, lagun batzuk izango ditugu, misioak emango dizkigutenak, kalteriko izena duena, eta berak ba bueno, esplikatuko digu, ez zen misio ez berdin dauden, eta gainera esplikatu eingo ditu fiska tutoriala, e, gure inventarioa eta gure gorputza berritzeko. Eh barkatu, hobetzeko. E, Taia ba, bueno, Joker kreatu behara korra korrol Aspectubat non, ba bueno, eh elementu desberdinak ekipatu ditzakegu edo gure pertsona hobetu, adibez, ba bueno, e, saltobikoitz bat egiteko edo izateko horlako bizio infrarrojo bat, ez? Eh, ba, ba, ikusteko edo adibez, ba, ba, bueno, pulso elektriko bat egiteko aukera emango dugu eta inguruan ditugun eh, ba bueno, hi edo, edo bueno, bota al ditzakegu eta beraz ba bon, izango ditugu horlako elementu batzuk non hobetuko ditu gure armak gure pertsonaia jokoan aurrera egiteko. E, historia e, da historia modua da peskat jokoaren e, modu na, nagusiena e, bertan hori ba, ori, ba biskat, gure historia garatutako da esan bezala eh horlako polmena hiri honetako ba batzuk izango gara ta pizkat komentatu goigute ez ba honetan gertatzen dena ba hor el oso elementu distópiko bat da zeren eh batez ere ba ba bueno, e, sakonera hoietan ba adibidez daude agian dago jendeak bizitzen ba, ba goitikan, ez, edo eguzki ikusi ez duena bere bizitzan ez adibidez Edo, Gertaz Baiteke adibiz, ba, Zonaldeak ez direla esplika, e, esploratu, ba, eundaka urtetan, ez? Eta zentzorretan, ba, ba bueno, e, sakonera hoietan orkituko ditugu adibiz, ba, bueno, aline ingenak, eta aurkituko ditugu etxaiak, eta barrez. Eta horretan ba, pixkat, e, emango izku gute, Warhammer berroi milioan urte honetan, e, joku honetako, edo unibertsio honetako, ba, pixka, pintzela batzuk emango izku gute, ez? Zamezela, e, historia modu eda izango da, e... Jo modu nabarmenena zeren ba bueno, interesgarri na aldetikan, baina e, misio eta misio artean ezango da ukera, ba, ba, misio sekundarioak egiteko. Zer lortzen dugu misio sekundario hauekin? Ba, e, ba, bueno, dirua lortzea eta itema lortzea, bizkat, gure pertsonaie hobetzeko, xan bezela. Eh, ba adibez, ba, ba bueno, egiteko botereak erosteko edo hori, ba, gure gorputza hobetzeko, Gure txakurra hobetzeko zen ez, hau ez dut komentatu, baina izango e, daukera bais, e, txakur bate eukitzeko eta txakur hori e, botaldopitalia lditzakeu ba endi, e, bidali al dugu gure etxaien aurka eta e, ba hauek e, erasoko ditu eta piskat emango digu ez e, e, aire hartzeko momentu hori eta piskat eskabatzeko eta eta e, bizitza berri berritzeko eta beraz Em, honetan ba fasez fase Juan pasatzen, ikusiko dituzte ikusiko dutute joku honetara jolasten bazarete. E, misio alternatiboak ba, oso errepikak orrek izango direla, e, beti berdinengo izan barko dugu, ba ein dugu, ba, eh e, gauza basuntitu, e, jendea askatu, secuestra protagonista jendea askatu edo eta badibez ba, dibidez, ba e, Zonalde batean aguantatu, ba, etorreko dira olatu e, gaizkien e, olatu ezberdinak eta gu etoko gara, hori ba, ba, aguantatzen, ez? Hoe izango dira misio sekundarioak? E, misio, bueno, misio izango da, ba, bueno, historia modu hori, non pizkat eh gara jakitan abetzen zein da gaizkie berri hori gure lagunak ildituena eta zein da pizkat e, laguntzen diguen e, kalleriko honen papera guzti honetan, eta E, Bago no bueno pixka bat zabalduko digun uni, unibertsu hau ez Hau e, jokua pixka bat iruditzen zait dela e, Bajoi bat eta komentatuko dizu ez zergatikan e, Ni un, esan bezala ba, unibertsu honen e, oso zalean ez ez Oso unibertsu horrekargatu bat da eh da piskat parodia bat, ez? Gertatu aldai, gertatu liteken gauza baten, ba, parodia bat da, ez? Esan bezela, ba ultra erreligiosoa, ultra arrazista, eh así eran, ez? 32000 e, e, urtean, ez? Emperadorak e, komentatzen du ez daudela e, jaingoak ez direla existitzen eta bar. Eta ikusten dugu, ba, bueno, sortzi mila urte beran guzti hori, ba piskat aztu dela, ez? Eta gauza batzu gogoratzen dituztela, baina beste batzu, ba dibez, emperadore bezela, ba Eh, miresten da jainko bat izango balitzu zela, ez? Eh? Oraindika ez dago illa, baina gauza guztiak aldatu dira, ez? Eh? Eta claro, zentzu honetan, ba besiat, ba joia mandejoko honek zeren ba Games Workshop egiten duen moduan hartzen ditu gauza interesgarrienak eta ni pentsatuz bidartzen dituela bakarrikan, eh, ba, bueno, eh bere miniatura jokoak saltzera. Zergatik esaten dut hau? sedan eh, adibez ba bueno mai jokuaro estan bere miniaturekin eta bar eh, ikusiko duzute etortzen dela hori ba, zuen eh, miniaturek etortzen dira baina baite etortzen dira bai ba, bon, libera, liburu batzuk kodexak daitzen dienak edo ba, bueno, aparte era bai erosi daitezkenak eta kode, kodex hauetan etortzen ba, diren nola bai ba nahi duzu ba adibiez, eh, elfo espaziala jolastu nahi duzu ba erosi edo, etorri eh, lortuko duzu ba hau elfo elfo, elfo Eta, ba, ikusiko horrela nola, hemen nola jolasten den. Eta, claro, hau alde batetikan kan liburuan etortzen eta bestetikan kan eta erebait da fiskat ambientazio testua, ez? Komentatu dugute, ba, adibez, ba, Elfo espazialen azken borrokak eta borroka e, nabarmenenak, ez? Zergatik etortzen da? Ba, bueno, ba jolasten ari garenean gure, gure lagunen aurka, ez? Ba, sorein jolasztuko ari Elfokin eta zu, eh, quizá de Horrean jolastukonet, hori, ba, ni elfoekin eta zu gizak, gizakikin, marin espazielekin, ez? Eta, e, claro, zentzu horretan, ba, pixkat, ambientazio testu bat etorriko da, ba, adiz, goazen, edo, guazen e, reprodusietzera armagedoneko gu da, ba, edo guazen reprodusietzera, ez dakit, ez, e, kruzada, ez dakit zer, horrelako ba, ba, ambientazio testua. Eta, joku honek pixkat egiten duena da berdina, zeren, horlako ba, horrelako, ba, adiz, nekromunda edo kiltim izeneko jokuak badaude, mai jokuak, Eta hor hauek dira bai badako te ambientazio txiki bat. Eh eta claro, jocopat funtzionatzen du ambientazio txiki modu honetan, ez? Non uniberso honen zaleak, segurazki disfrutatuko duzute apur bat, edo bueno, disfrutatoko dutete, e, honetan e, jarritas bazaude, e, bazau ez bazaute, ba ez dute asko ulertuko. Eta horrek izan bezala, ba peskat ba joia ematen dizuene. Claro, ikusten dut dela aukera bat galdu dutela, ez? E, gauza guztia hau esplikatzeko eta pixka bat e, transmititzeko transmititzetzeko zergatikan mm, gustatzen zainguneen beste horlako ba, ba unibersu hau, ez? E, adibidez, ba Jokuan misio sekundariotan eingo ditugu e, misio batzuk, ba, beste, beste fakzio batzuetarako, ez? Adibez, ba ETREALentzako edo e, Marteko fakziorentzako edo ba alien alienigentzako, ez, Genstillerenko batuentzako. Claro, sensu horretan eh jokuaren lorean ez da berdina. Eh, bate edo beste laguntza eta eh batez ere ba bueno, adibidez Genstilleren Genstiller eh, fakzioaren eh, kasuan adibidez, ba, ba, guztiz ez berdina da. Eta ezaka eh ezaka zerikusi nek, ez? Eta Bajoku honetan ez da houtrasmititzen zeren, ba, bueno, ingo ditugu e, misio ezberdinak, ikusiko ditugu ezben ga, bueno, e, borrakatuko gara batzuen edo bestean horka, baina ez digut esplikatuko asko bazt zein den baten edo besteren garrantzia, e, ze, ze, ze, zein den fakzio bakoitzaren papera. Eta ez dut esaten ba, fakzio guztek sartu bar direla, noski bezetz, Baina, apeskat, azalean geltzen da guzti hori eta pentsatzen dut agian dela ba, unibertsonen e, alderik interesgarriena ez. E, bestetik ere bai, jo, jokuaren animazioak oso-osotxarrak dira. E, Neri flipatzen nao zen, e, uste jokua 2000 eta mazazpigarren urteko dela, ez banago, eta jo, e, ikusten dira animazio batzuk ez daukatela e, ez daukatela zentzurik e, ba, joku moderno batentzako, ez? E, batek ikusten da dugu, ez, ba, Call of Duty e, Modern Warfare, esatu dut, eskiz, bera nago, 2002-2008 garren urteko, edo 2000 garren urtekoa eta ez dauka zer ikurzik bat ere, bat joku oso ezberdinak dira. Eta zentzoretan, klaro, ba, joia maten du. Zer alde batetikan, ba, ba, ba esan bezala, e, gai aldetikan, ba, pixkat, e, azalen gel, gelditzen da, Bestetik Be ere bai grafikoki oso joku itsusia da, baina anaiz aldestetikoan, zeren aldestetikoa, eh hau ez dut komentatu, baina da, Warhammer da, Warhammer berroi mila oso aldez estetikoik oso ba, errekargatua da, oso barrokoa, e, guztietan da de pintxoak, kalaberak eta horrelakoak, ez? Eta ulertzen dut hau, ba, bueno, Bolita edo itsusia eh balortzea, ba pizkat dela, zeren, ba, san e, oso mundu eh exageratu bat e, jartzen digute horre mailaren aurren pantailaren aurrean baina bestetik asko grafikoaki animazioak eta detaileetar oso oso txarra da ehz eta hor hori ba ba berebai bajoia ematen du baina hau esan da jokoaren gameplaya oso oso ondo dago zeren jokoa oso azkar jolasten da eh hasiera batean esango ditugu ba potere botere ba no, simple batzuk baina eh gure pertsonei hobetzen dugula Adibez, ba, izan egin algoko dugu, ba, salto bikoitz bat edo e, par, e, paretetatik eh noraiteko parkur egin dezakegu eta pixat, paretetek eh mugitzen garen e, bitartean ba, eh echaiaktirokatzea lortuko dugu horratko ba, ba, eskuko gantxo bat, ez? Eh, bat eh Spider-Man izango bagina ez ezala gure etxaia garaitzeko eh lortu dezake horlako botere psikikoak, ez? E, edo magiak izango balite ezela. Ba, gure etxaia garaitzeko, beraz ba bueno, variedade oso hondia e, eskintzen du eta batez ere ba bueno, depende zein den e, zein, zu, e, o, zein den bai zuen jolas modua edo nola jolasten za deten, ba eh variedade bat pixkat eskintzen du, ez? Ze nondikan eh nahi du zuten zuen pertsonaia. Ja. Eta esamezela, ba hori, jokoa oso-oso divertigarria da game e, gameplay moduan, ez? Piskat, zentzorretan, ba, esamezela, doom, e, 2000 mezeko doomera gogoratzen nau. Non, ba hori oso azkar jolasten da, eta, ba, horretan eee, klaro, bizitza oso errex lortu ezakegu, eee, hor e, fatality edo finisher bat, eee, etxaiei e, e, eraginez, beraz, ba, bueno, zentzor, hori egiten dugunean adibidez, ba, ba, magia, bueno, magia, botere eh, sangunt mana, vale? <laughs> rol jokutan normalen mana da. Horlako mana bat irabazeko dugu eta bizitzare bai eh, irabazeko dugu eta beraz, ba, bueno, jolaztea bane, oso, oso etreteni garria da, berez, vale? Gameplaya oso oso ondo dago, baina nekia da hori eh, grafico ki eh, historia atletikan oso Eh, azalean gelditzen da, pixkat, hori bajoia ematen dit. Eh, batez erba, bueno, zantzelako joku bat, ba, bere momentuan, atera zelako gaizkiz baina berroi eurotan, eta pentsatzen du joku honek, bere momentuan ez zuela berroi balio, eta nik eh, eskentzan erozinun amara eurotan, eta eh, jakin da zer erozten nuen agian amara eurotiek ez nitun ordainduko duko, ez? Eh, Zakit, pixkat, iruditzen zait, kontra esanak dituen joku bat. Eta zentzorretan, ba, bueno, nere, nere nota, apiskat, e, zango da, e, sei bat. E, sei bat da, apiskat, del monton, ez? E, ez, da, ez dut gomendatzen joko hau. Ez da ez gomendagarri ez da, jos, ez da joku oso txarra. Mm, entreteni da. Baina, ba, bueno, ez tilonetako jokuak gustatzen baiz ezkizue, eh? adibiz, 2008ko doom jokuaba daukazute, eskentzen askoz merkeago lartu da ditekena, eta normalean, gutxienez, urtean, 6 tas pielitan eskaintzan egoten dena, ez? 5 eurotan erosi daitekena. Erostean mozute klabe bat ortikan badakite, GBA GVA edo orrelako webgune batean, e, neba edo orrelako batean, segurazki aurkituko zute areta merkeago. Gazten horretan ba piskat, ba, jartzen, ez dut gomendatzen joko hau, zeren eh, bazarete jakingo zute azalen gelditzen dela eta e, ez bazarete zalak segurazki historiaz dut zute beste disfrutatuko zeren pixkat, ba, naz e, ez duain beste esplikatzen eta pixkat azalangilitzen guztiz eta bestetik ere bai, ba, bueno egenero honetan, ba, joku obeagoak daude, ez beraz, ba, bueno, hau izan da nire jokuaren analizia edurain musika pixkatik igoko dugu eta, joango gara, sairen amaiererekin Eta hau izan da Mugimers saioaren e, azken alea, e, oartu nuen editatzeran bat, zere, ba, ba, fallo, fallo batzuk izan nituela, e, zeren, ba, bueno, e, ordenagailo formatatu nuen, eta, ba, bueno, orta nuen zan, e, ba, bueno, gauza, mikrofonaren gauza batzuk ez nitula ondo jarrita, eta beraz ba, sonioa pixkat mozten zala, ez? E, saigun naiz sai honetan ez egitea, baina ikusten dut zuten bezala eta, e, ikusten dut zuten bezala eta komentatu doan bezala ba, ematen du berrian ez zela grabatzen zeren egonez zitza egiten za bezala ordu erdi eta e, orartu dutla ba, ezerra bat ondo zenzu horretan. E, ba, bueno, baina esper dut ba, pixkat e, ondo transmititu izatea ba, ba, zer, zen, nola iruditu zait bai bueno, izan ditugun berriak eta bait ere Ba, e, asteunetako jokua, e, nekrom, e, Warhammer berrogei mila, Hired Gun. Datorren saiorako, ba, bueno, joku ezberiak e, probatzen egon naiz. E, alde batetik ordenagailuan e, Assassin's Creed Origins e, jolazten eginez, eta seguraski saiora ekarriko dut, baina ez dakit joku oso luzea da, ba, eta ez e, jolaztu zutenak badakizute. E, bestetik ere bai telefonoan, ba bueno, joku ezberdina jolasten ari naiz, e, kasunetan eta bueno, entretenigarriak bat aztere, ba bueno, mm, merkeak lortu daitezkelako eskintzetan eta abar. Eta ba bueno, pentsatzen dut, azgurarzki, horrelako joku pare bat edo ekarriko dudala. Eta gero uhartu naiz ere bai eta segurazki hitz nuen, baina gustez haztu zait. Ba, hitz e, egin bar nuela ere bai, eh, enorada Hitman jokuari buruz eh, pasatu nuela, eta nire pentsatut, batitan Titanfall jokuari buruz itzen nuen bakomentatu nuela, eta eh, ba guzti zaztut zen, eta gure indut Warhammer berrogei mila honen eh, analizia, ba ez dakit jakin ezazuela, hor eh, ba, bueno, horizontean edo, ba dela joku ez jolaztu ditu denak, eta, bueno, izango dela grabatzen aztea, eta, eta bueno, espero ezagun, Ba, erritmo obeago bat lortzea. ez Beintzat, ekainerarte, ez dakit, gutxienez, amar saio edo grabatze, grabatzea. Gutxienez. Eta, bueno, esan bezala, hau izan zuten, mugimers e, saioaren e, seigarren alea. E, espero dut, e, disfrutatu izatea. Eta, ba, bueno, zehoz erkomentatu nahi badozute, ba, hor, e, nola da, e, i-boxen perfila baina ez dut asko begiratzen. Nahiago gut... e... Nahi agot, e <laughs> Importes bazazu, eh, pa, ba, eh, or Twitterrenago, e, SR Brutal 2 izenarekin. Eta hor ba mezu baten bitartez edo, ba segurazki zeu zer komentatuko aldu zu, zute. alduzute. E, hau mezuarena esaten dut eh? ba bueno, ere eh profila fiskat e, no, ba bestua daukat eta segurazki ba zeu zer jartzen badizute, e, ez ez zingo dut irakurri segurazki. Baina, bueno, esamezela, ba, mezu bitartez edo edazten bauzute, ba, seguraski, hobeago e, izango da. Eta, bueno, e, jakin ezazuela ere bai, ba, podcasta, e, plataformaz berdinetan e, jarraitu ezak ezutela, iBox da hauetako bat, baina, e, ba, badakazut bai, e, Google Podcasten, e, badakazute e, Spotifyen, badakazute, zera, e... O sea, e zangut, ba, Apple Podcasten eragai, beraz, ba, bueno, eh, nahi duzuten plataforma guztietan eh, entzun dezakazute, eta ba, zabezela, oneraino gaurko txapa. Errik asko entzuta berriro, eta ni, ba, tatorren arte agurtzen da. Aio!